Згадай страждання і муки, які твій народ мусив терпіти понад 20 літ. Згадай помордованих батьків і синів. Пригадай мільйони громадян і громадянок, вивезених в сибірські степи. Згадай зганьблених і помордованих священників. Згадай знищені церковні маєтки і культурні цінності. Відречись від своїх ворогів. ОУН не може ніколи заступити національні інтереси українського народу. ОУН і більшовизм – це одно, тому мусять вони бути знищені. Німецьке управління Документ номер 184 Листівка газети «Радянська Україна» 25 червня 1943 року Смерть німецьким окупантам до всіх націоналістів. Верховоди українських націоналістів, що проголосили свою боротьбу як боротьбу за самостійну свободу України, баламутять народні маси в окупованих німецькими загарбниками районах України, закликають українців іти в їх розбійницькі загони. У свої облудні агітації ці верховоди Рубали, мельники, бульби, нацьковують українців проти Червоної армії, базікуючи про те, що, мовляв, Червона армія, не стільки проти німців, скільки проти так званого визвольного руху українського народу. Брехня. Червона армія – армія трудящих народів. Вона бореться за свободу і незалежність волелюбних народів, за очищення – Нашої землі від фашистських загарбників, арбовласників, розбійників. Тим безглуздішим є наклеп націоналістів на Червону армію і більшовиків, начебто Червона армія і більшовики переслідують імперіалістичні цілі, тобто загарбання нових країн, земель, покорення народів. Бандера ж прибув на Україну на німецькі тачанці, Українці добре пам'ятають, як не так давно Бандера та його прихвостні влаштували були урочисту поїздку до німців у спеціальному поїзді. 25 років тісної дружби українського народу з народами Радянського Союзу довели всю користь цього об'єднання. Українець 25 років був справжнім хазяїном своїй землі своїх підприємств, своїх надр, свого життя. Ніхто йому не нав'язував чужої волі, чужих інтересів і жив вільно, добре збагачувався достатками заможності. У цьому, у вільному, без панського куркульського ярма, без капіталіста, коли кожен вільний орати собі шляху житті, має право на працю, освіту, відпочинок, у цьому є основна суті значення самостійності у незалежності українського і всякого народу. Документ номер 188 «Уривок з німецького донесення про український опір. Ставка 9 лютого 1944 року. Головнокомандування армії. Штаб армії. Український рух опору. Український національний рух опору «Бандера» поширився також на територію Галичини, населеної українцями. Військова організація називається «Українська повстанська армія» – «УПА». Загальний чисельний склад на Галичині і в Україні становить 80 тисяч чоловік. Головний ворог в Галичині – це німецька адміністрація – і поляки, на випадок відступу німців з Галичини, УПА готуються повністю усунути поляків і самої взяти владу. Петро Полтава. Хто такі бандерівці та за що вони борються? Глави з книги підпільного видання ОУН 1950 року. Чому ми, бандерівці, називаємо себе націоналістами? Ми, бандерівці, називаємо себе націоналістами, тому що центральне місце в нашій ідеології займає вчення про націю.